Розділ другий. Епіграф. Єдина відмінність між часом і будь-яким із трьох просторових вимірів полягає в тому, що наша свідомість рухається уздовж нього. Герберт Джордж Уелс. Спочатку машина рухалася стрибками, і я був заклопотаний тим, щоб утриматися в сідлі. Стиснув ногами раму та щосили чіплявся за кермову дугу. Краєм ока я розмито бачив довкола якісь розкішні примарні будівлі мутнозелені рівнини та холодне негріюче світило в сірому тумані неподалік від зеніту. Потім я зрозумів, що тряски і стрибки відбуваються через те, що я забрав ногу з акселератора. Потужності двигуна, зовсім як це буває на автомобілі, не вистачає, і тому машина рухається ривками. На додачу раз у раз натикаючись на руїни античних і середньовічних утопій. Я додав газу, рух відразу став плавний, і я зміг нарешті влаштуватися зручніше і усе роздивитися. Мене оточував примарний світ. Величезні будівлі з кольорового мармуру, прикрашені колонадами, височили серед маленьких сільських будиночків. Навкруги за повної відсутності вітру колихалися хлібні ниви. Вгодовані прозорі отари паслися на траві. На пагорках сиділи благовидні сиві пастухи. Всі як один вони читали книги і старовинні рукописи. Потім поряд зі мною з'явилися два прозорих чоловіки. Встали і почали говорити. Обидва вони були босі, увінчені вінками і закутані у складчасті хітони. Один тримав у правій руці лопату, а в лівій стискав сувій пергаменту. Другий опирався на киркому і розгублено бавився величезною мідною чорнильницею, підвішеною до пояса. Говорили вони по черзі, і, як мені спершу здалося, один із одним. Але швидко я зрозумів, що звертаються вони до мене, хоча жоден один із них навіть не поглянув у мій бік. Я прислухався. Той, що був з Лопатою, довго й монотонно викладав основи політичного устрою прекрасної країни, громадянином якої був. Устрій був надзвичайно демократичний, про жоден примус громадян не могло бути й мови. Він кілька разів з особливим наголосом це підкреслив усі багаті та безтурботні, і навіть найостанніший землероб має не менше трьох рабів. Коли він замовкав, щоб перепочити й облизати губи, починав то, що з чорнильницею. Він хвалився, нібито щойно відпрацював. Свої три години перевізником на рісці не узяв ні з кого ні копійки, бо не знає, що таке гроші, а зараз прямує під покров струменів віддатися вирішуванню. Говорили вони довго, судячи зі спідометра кілька років, а потім раптом несподівано щезли і стало порожньо. Крізь примарні будівлі просвічувалось нерухоме сонце. Несподівано невисоко над землею повільно пропливали важкі літальні апарати з перетинчастими, як оптеродактилів крилами. У першу мить мені здалося, що всі вони говорять, але потім я помітив, що дим у них іде з великих конічних труб. Важко розмахуючи крильми, вони летіли наді мною. Сипався попіл, і хтось скинув на мене зверху сучкувати поліно. У розкішних будівлях навколо мене почали відбуватися якісь зміни. Колон у них не поменшало, і архітектура залишилась, як і раніше, розкішною та безглуздою. Але з'явились нові кольори, і мармур, по-моєму, Змінився на якийсь сучасніший матеріал, а замість сліпих статуй і бюстів на дахах виникли лискучі пристрої, схожі на антени радіотелескопів. Людей на вулицях побільшало, з'явилась величезна кількість машин. Ще отари з освіченими пастухами, однак хлібні ниви продовжували колихатись, хоча вітру, як і раніше, не було. Я натиснув на гальма і зупинився. Роздивившися, зрозумів, що стою з машиною на стрічці рухомого тротуару. Люд довкола так і кишів. Найрізноманітніший люд. У більшості своїй, щоправда, ці люди були якісь нереальні, значно менш реальні, замогутні, складні, майже безшумні механізми. Тому коли такий механізм випадково наїжджав на людину, зітлення не відбувалося. Машини мало мене цікавили, напевне тому, що на лобовій броні в кожної сидів натхнений до напівпрозорості винахідник, велимовно пояснюючи влаштування і призначення свого дітища. Винахідників ніхто не слухав, та вони, здається, ні до кого конкретно не зверталися. На людей дивитися було цікавіше. Я побачив здорових хлопців у комбінезонах, які ходили обійнявшись, лаялися і волали немелодійні пісні на погані вірші. Раз по раз траплялись якісь люди, одягнені тільки частково, скажімо, в зелений капелюх і червоний піджак на голе тіло, більше нічого. Або у жовті черевики і барвисту краватку, ані штанів, ані сорочки, ані навіть білизни. Або вишикані туфельки на босу ногу. Оточуючи, ставилися до них спокійно, а я ніякові доти, поки не згадав, що деякі автори мають звичку писати що на кшталт, двері відчинилися, і на порозі з'явився стрункий м'язистий чоловік у волохатій кепці на темних окулярах. Траплялися люди нормально одягнені щоправда в костюмах дивного покрою, і то тут, то там проштовхувався крізь натовп засмаглий бородань у незаплямовано білій хламиді з кетменом чи яким-небудь хомутом в одній руці. Та з Мольбертом Чіпеналом в іншій. У носіїв хламит вигляд був розгублений, вони шарахалися від багатоногих механізмів і зацьковано озиралися. Якщо не враховувати бурмотіння винахідників, було доволі тихо більшість людей помовчувала. На розі двоє юнаків лагодили якийсь механічний пристрій. Один переконано говорив Конструкторська думка не може стояти на місці це закон розвитку суспільства. Ми винайдемо його, обов'язково винайдемо. У таким бюрократам, як Чинушин, і таким консерватором, як Твердолобов. Другий юнах стверджував. Я придумав, як застосувати тут незносні шини з поліструктурного волокна з виродженими амінними сполучниками та неповними кисневими групами. Але я досі не знаю, як використати регенеруючий реактор на субтеплових нейронах. Мишко, Мишко, що робити з реактором? Придивившись до пристрою, я без труднощів опізнав велосипед. Тротуар виніс мене на величезну площу, заповнену людьми і заставлену космічними кораблями найрізноманітніших конструкцій. Я зійшов із тротуару і стягнув машину. Спочатку я не розумів, що відбувається. Грала музика, виголошувалися промови, тут і там, височіючи над натовпом кучеряві рум'яні юнаки, заледве даючи раду з непокірними пасмами волосся, що безперервно падало на чоло, виразно читали вірші. Вірші були або знайомі, або погані, але з очей. Частинних слухачів рясно крапали скупі чоловічі, гіркі жіночі та світлі дитячі сльози. Суворі чоловіки міцно обіймали один одного і, ворушачи жовнами на вилицях, плескали один одного по плечах. Оскільки багато хто з них був невдягнений, плескання це нагадувало оплески. Двійко підтягнутих лейтенантів з утомленими, але добрими очима протягнули повз мене вихолощеного чоловіка, скрутивши йому руки за спину. Чоловік звивався і кричав кричавшись ламаною англійською. Здається, він усіх викривав і розповідав, як і за чиї гроші підкладав вибухівку в двигун Зорельота. Кілька хлопчаків із томиками Шекспіра, злодійкувати озираючись, підкрадалися до дюс найближчого астроплана. Натовп їх не помічав. Скоро я зрозумів, що одна половина натовпу розлучилася з іншою половиною. Це було щось на кшталт тотальної мобілізації. З та розмов я збагнув, що чоловіки вирушали в космос. Хто на Венеру, хто на Марс. А деякі зовсім уже відстороненими обличчями збиралися до інших зірок і навіть у центр галактики. Жінки залишалися їх чекати. Багато хто займав чергу до величезної потворної будівлі, яку одні називали пантеоном, а інші – рефрижератором. Я подумав, що встиг вчасно. Якби я спізнився на годину, у місті залишилися б тільки заморожені на тисячі років жінки. Потім мою увагу привернула висока сіра стіна, що відгороджувала площу із заходу за стіни звивався чорний дим. «Що це там?» – спитав я у гарної жінки в хусточці, яка понуро брела до пантеону рефрижератора. «Залізна стіна», – відповіла вона, не зупиняючись. Що хвилини мені ставало дедалі нудніше і нудніше. Усі довкола плакали. Оратори вже захрипли. Поряд зі мною юнак у голубому комбінезоні прощався з дівчиною в рожевій сукні. Дівчина монотонно говорила, «Я хотіла би стати астральним пилом». Я б космічною хмарою обняла твій корабель. Юнак уважно слухав. Потім понад натовпом грянули зведені оркестри. Нерви мої не витримали. Я стрибнув у сідло і дав газу. Я ще встиг помітити, як над містом з злітали звітали зурельоти, планетольоти, астроплани, іонольоти, фотоонольоти та астромати. А потім усе, крім сірої стіни, зникло за фосфоресцентним туманом. Після 2000 року почалися провали в часі. Я летів через час позбавлений матерії. В таких місцях було темно, і тільки зрідка за сірою стіною спалахували вибухи та розгорялися заграви. Час від часу місто знову обступало мене, і щоразу будівлі його ставали вищими, свирічні куполи прозорішили, а зурльотів на площі дедалі меншало. За стіни безупинно підіймався дим. Я зупинився вдруге, коли з площі щез останній астромат. Тротуари рухалися, галасливих хлопців у комбінезонах не було. Ніхто не лаявся. Вулицями парами чи утрьох скромно прогулювалися якісь безбарвні особи, одягнені або дивно, або бідно. Наскільки я зрозумів, усі говорили про науку. Когось збиралися оживляти, і професор медицини, атлетичної будови інтелігент, який дуже незвично виглядав у своїй самотній жилетці, розтлумачував процедуру оживлення здоровеневі біофізику, котрого представляв усім зустрічним як автора, ініціатора та головного виконавця цього заміру де збиралися просвердлити діру крізь землю. Проєкт обговорювали просто на вулиці при великому скупченні народу. Креслення малювали крейдою на стінах і тротуарі. Я почав був слухати, але це була така нудота та ще пересипана випадами на адресу незнайомого міні-консерватора, що я завдав машину на плечі і пішов геть. Мене не здивувало, що обговорення проєкту одразу ж припинилося і всі взялися до справи. Але щойно я зупинився, почав просторікувати… Якийсь громадянин невизначеної професії. Ні з того, ні з цього він повів мову про музику. Відразу набігли слухачі. Вони заглядали йому в рот і ставили запитання, які свідчили про дрімуче невігластво. Раптом вулицею з вереском побіг чоловік. За ним гнався павукоподібний механізм. Судячи з криків переслідуваного, це був самопрограмований кібернетичний робот на тригенних куаторах із оборотним зв'язком, які зламалися і «Ой-ой-ой, він мене зараз роздере! Дивно, ніхто навіть бровою не повів. Вочевидь, ніхто не вірив у бунт машин. Із провулка вистрибнули ще дві павукоподібні металічні машини, з ростом менші і не такі люті на вигляд. Не встиг я й пискнути, як одна з них швидко почистила мені черевики, а друга випрала і випрасувала носовичок. Під'їхала велика біла цистерна на гусеницях і, мигаючи безліч лампочок, оприскала мене парфумами. Я вже зібрався поїхати, як несподівано пролонав громовий гуркіт, і з неба на площу впала величезна, заіржавіла ракета. Натовпом пронеслося. Це зірка мрії. Так, це вона. Ну, звичайно, це вона. Це вона стартувала 218 років тому. Про неї вже всі забули, але завдяки ейнштейнівському скороченню часу, що відбувається через рух на субсвітлових швидкостях, екіпаж постарів усього на два роки. Завдяки чому? Ах, Ейнштейн, так-так, пам'ятаю. Я проходив це у школі в другому класі. Зі ржавої ракети заледве виліз одноокий чоловік без лівої руки і правої ноги. «Це земля?» – роздратовано запитав він. «Земля, земля!» – відукнулися у натовпі. На обличчях почали розцвітати усмішки. Дякувати Богу!» – сказав чоловік, і всі перезернулися. Чи то не зрозуміли його, чи то удали, що не розуміють. Скалічений астрольочек став у позу і розпочав промову, в якій закликав усе людство поголовно летіти – на планету «Хоч не хоч» системи зірки ЕОЛи в малій магелановій хмарі звільняти братів по розуму, які стогнуть, він так і сказав, стогнуть, під владою лютого кібернетичного диктатора. Ревіння Дюс заглушили його слова. На площу спускалися ще дві ракети, теж іржаві, ржаві. З пантеону рефрижератора побігли запорошені паморозю жінки. Почалася тіснява. Я зрозумів, що потрапив у добу повернень і поквапно натиснув на педаль. Місто зникло і довго не з'являлося. Залишилася стіна, за якою з тужою одноманітністю спалахували пожежі та заграви. Дивне це було видовище. Цілковита порожнеча і тільки стіна на заході. А щось нарешті, з'явилося яскраве світло, і я відразу ж зупинився. Довкола розіслалася безлюдна квітуча країна. Заколихалися хлібні ниви. Бродили великі отари, але культурних пастухів не було видно. На небокраї сріблилися знайомі прозорі куполи, В'ядуки та спіральні спуски. Зовсім поряд із заходу, як і раніше, височіла стіна. Хтось торкнув мене за коліно і я здригнувся. Біля мене стояв маленький хлопчик із глибоко посадженими палаючими очима. Тобі чого, малюче? запитав я. Твій апарат пошкоджений, поцікавився він мелодійним голосом. Дорослим треба казати ви, сказав я повчально. Він дуже здивувався, потім обличчя його проясніло. Ах так, пригадую. Якщо мені не зраджує пам'ять, так було заведено в добу примусової вічливості. Якщо звертання на ти дезгармонює з твоїм емоційним ритмом, я готовий вжити будь-яке ритмічне тобі звертання. Я не знав, що відповісти, і тоді він присів на почепки перед машиною, помацав її в різних місцях і промовив кілька слів, яких я повністю не зрозумів. Гарний це був хлопчик. Дуже чистенький, дуже здоровий і доглянутий. Та він здавався мені надто вже серйозним, як на свої літа. За стіною оглушливо затріщало, і ми озирнулись. Я побачив, як страхітлива луската лапа з вісьмими пальцями схопила за гребінь стіни, напружилася, розтиснулася і з'щезла. «Слухай, малючий», – сказав я. «Що ти за стіна?» Він повернув на мене серйозний сором'язливий погляд. «Це так звана залізна стіна», – відповів він. «На жаль, мені невідома етимологія обох цих слів. Але я знаю, що вона розділяє два світи – світ гуманної уяви і світ страху перед майбуттям». Він помовчав і додав. Етимологія слова страх мені теж невідома. Цікаво, сказав я, а чи не можна поглянути? Що це за світ страху? Звичайно, можна. Ось комунікаційна амбразура. Задовольни свою цікавість. Комунікаційна амбразура мала вигляд низенької арки, закритої броньованими дверцятами. Я підійшов і нерішуче взявся за клямку. Хлопчик сказав мені услід. Не можу тебе не попередити. Якщо там з тобою щось трапиться, тобі доведеться постати перед об'єднаною радою 140 світів. Я трохи прочинив дверцята. Трах бабах. Ау, ай. Ду-ду-ду-ду-ду. Всі п'ять моїх чуттів були травмовані одночасно. Я побачив гарну блондинку з непристойним татуюванням між лопатками, голу й довгоногу, яка стріляла з двох автоматичних пістолетів у потворного брюнета, з якого при кожному вличанні летіли червоні бризки. Я почув гуркіт вибухів і несамовите ревіння чудовиськ. Ніс мій відчував неймовірний сморід гнилого, підсмаженого небілкового м'яса. Пекельний вітер недалекого ядерного вибуху обпалив моє обличчя, а не язику я відчував гидний присмак розсіяної в повітрі протоплазми. Я сахнувся і судомно зачинив дверцята, мало не прищемивши собі голову. Повітря здалося мені солодким, а світ прекрасним. Хлопчик зник. Який час я приходив до тями, а потім раптом злякався, що цей шолодивець чого доброго побіг скаржитися своїй об'єднаній раді і кинувся до машини. Знову сутінки без просторового часу. Зімкнулися довкола мене, але я не відривав очей від залізної стіни, мене діймала цікавість. Аби не марнувати часу, я стрибнув уперед відразу на мільйон років. Над стіною виростали зарості атомних грибів, і я зрадів, коли, по мій бік стіни, знову заясніло світло. Я загальмував і застогнав від розчарування. Неподалік височив величезний пантеон рефрижератор, З неба спускався заржавілий зурліт у вигляді кулі. Навколо було безлюдно колихалися хлібні ниви. Куля приземлилася, з нього виліз пілоту голубому, а на порозі пантоону з'явилася вся в червоних плямах пролежнів дівуля в рожевому. Вони наблизилися одне до одного і взялися за руки. Я відвів очі. Мені стало ніякого. Віддалік трохи засоромлено байдужно стояв якийсь дідуган і ловив за акваріуму золотих рибок. Голубий пілот і рожева дівчина розмовляли. Щоб розім'яти ноги, я зійшов з машини і тільки тут помітив, що небо над стіною незвично чисте. Ані гуркоту вибухів, ані тріскоту пострілів не було чутно. Я осмілів і попрямував до комунікаційної амбразури. По той бік стіни простягалося цілком рівне поле, розсічене до самого горизонту глибоким ровом. Ліворуч від рову не було видно жодної живої душі, поле там було покрите низькими металічними куполами, схожими на кришки каналізаційних люків. Праворуч від рову біля самого небокраю гарцювали якісь вершники. Потім я помітив, що на краю рову сидить, звісивши ноги, коренастий тимнолицій чоловік у металічних обладунках. На грудях у нього на довгому ремені висіло щось на кшталт автомата з дуже товстим стволом. Чоловік повільно жував, що хвилини спльовуючи, і дивився на мене без особливого зацікавлення. Я, притримуючи дверцята, теж дивився на нього, не наважуючись заговорити. Надто вже в нього був дивний вигляд. Незвичний якийсь, дикий. Хто його зна, що то за чоловік? Надивившись на мене, він дістав з-під обладунків плоску пляшку, витяг зубами корок, посмоктав з горличка, знову сплюнув у рів і сказав хрипким голосом. Hello. You from that side? Примітка. Привіт. Ви з того боку? Англійська. Так, відповів я. Себто, yes. And how is it going on there? Примітка. Ну, як вас там? Англійська. So, so, сказав я, прикриваючи двері. And how is it going on here? Сказав він слегматично і замовчав. Примітка. Порядок. Англійська. Зачекавши якийсь час, я запитав, що він тут робить. Спершу він відповідав неохоче, а потім розбалакався. З'ясувалося, що ліворуч від рову людство доживає останні дні під п'ятою лютих роботів. Роботи там стали розумнішими за людей. Загарбали владом, користуються всіма благами життя, а людей загнали під землю та поставили до конвейерів. Праворуч від рову, на територію, яку він охороняє, людей – поневолили прибульці з сусіднього всесвіту. Вони теж загарбали владу, встановили феодальні порядки і повним ходом користуються правом першої ночі. Живуть ці прибульці, дай Боже, кожному, але тим, хто в них у милості, теж дещиця перепадає. Амуль за 20 звідси, якщо йти уздовж рову, знаходиться район, де людей поневолили прибульці з Альтаїра. Інтелектуальні віруси, які поселяються у тілі людини і змушують її робити все, що їм заманеться. Ще далі на захід знаходиться велика колонія Галактичної Федерації. Люди там теж поневолені, але живуть не також і погано, бо його ясновельможність-намісник годує їх на забій і вербує з них особисту гвардію його величності Галактичного імператора Ау-3562-го. Є ще райони поневолені розумними паразитами, розумними рослинами та розумними мінералами, а також комуністами. І нарешті за горами є райони, поневолені ще кимось, але про них розповідають різні казки, яким серйозна людина не віритиме. Тут нашу розмову перервали. Над рівниною низькою пройшло кілька тарілкоподібних літальних апаратів. Із них, крутячись і перекидаючись, посипалися бомби. Знову почалося. Проборчав чоловік, ліг ногами до вибухів, підняв автомат і відкрив вогонь по вершниках, що гарцювали на видноколі. Ярвичко зачинив дверцята і, протилившись до них спиною, якийсь час слухав, як... Вищать, ривуть і гуркочуть бомби. Пілоту Голубому та Дівуля Врожевому на сходинках пантеону ніяк не могли закінчити свій діалог. А індиферентний дідуган, виловивши всіх рибок, дивився на них і витирав очі хустинкою. Я ще раз обережно визирнув у дверцята. Над рівниною повільно розпухали вогняні кулі вибухів. Металічні ковпаки відкидалися один за одним. З-під них вилазили бліді, обірвані люди з бородатими лютими обличчями та залізними ломами. Вершники в латах, наскочивши на мого недавнього співрозмовника, почали сікти його на капусту довгими мечами. Він кричав і відмахувався автоматом. Уздовж рову, просто на мене повстріляючи з гармати кілометів, величезний танк на трьох гусеницях. Із радіоактивних хмар знову виринули тарілкоподібні апарати. Я зачинив дверцята і ретельно засунув засувку. Потім повернувся до машини і сів у сідло. Мені хотілося злітати ще на мільйон років уперед і подивитися на помираючу землю, описану у Велсон. Але несподівано в машині вперше щось зіпсувалося. Не витискалося щеплення. Я натиснув раз, натиснув другий, потім щосили копнув педаль, щось тріснуло, задзвеніло, хлібні ниви, що колихалися, стали дибки, і я неначе наче прокинувся. Я сидів на демонстраційному стенді в малому конференцзалі нашого інституту, і всі з благоговінням дивилися на мене. Що зі щепленням? – запитав я, озираючись у пошуках машини. Машини не було. Я повернувся сам. «Це не суттєво!» – закричав Луїс Сідловий. «Величезне вам дякую! Ви мене просто порятували!» «А як було цікаво, правда, товариші?» Аудиторія загуділа в тому розумінні, що так цікаво. «Але я все це десь читав», – сказав із сумнівом один із магістрів у першому ряді. «Ну а як же? А як же?» – вигукнув Ел Сідловий. «Адже він був у описаному майбутньому». «Пригод маловато», – сказали в задніх рядах гравці у функціональний морський бій. «Осе розмови, розмови. Я вже тут не при чому», – сказав сідловий рішуче. «А як же розмови?» – сказав я, злізаючи зі стенда. «Я згадав, як рубали мого темнолицього співрозмовника, і мені стало недобре». «Ні, чого ж?» – сказав якийсь бакалавр. «Зустрічаються цікаві місця. Ота от машина, пам'ятаєте? На трогенних куаторах. Це, знаєте, так?» «Отже», – підсумував Пупко в задній. «У нас уже, здається, почалося обговорення. А може хтось має запитання до доповідача Педантний бакалавр одразу запитав про поліходувову темпоральну передачу. Його, бачите, зацікавив коефіцієнт об'ємного розширення. І я тихенько пішов. У мене було дивне відчуття. Все навколо здавалося таким матеріальним, міцним, реальним. Проходили люди, і я чув, як кріплять у них черевики, і відчував вітерець від їхніх рухів. Усі були дуже маломовні, всі працювали, всі думали. Ніхто не теревенев, не читав віршів, не проголошував пафосних промов. Усі знали, що лабораторія це одне Трибуна профспілкових зборів – це зовсім друге, а святковий мітинг – це третє. І коли мені на зустріч шаркаючи під битими шкірою валянками пройшов-вибігало, я відчув до нього майже симпатію, тому що він мав свою звичну пшоняну кашу в бороді, тому що він копирсався в зубах довгим тонким цвяхом і, приходячи повз, не привітався. Він був живий, вагомий і зримий хам. Він не помахував руками і не приймав академічних поз. Я зазирнув до Романа – бо мені дуже хотілося розповісти комусь про свою пригоду. Роман, охопившись за підборіддя, стояв над лабораторним столом і дивився на маленького зеленого папугу, що лежав у чашці Петрі. Маленький зелений папуга був вдохлий, з очима затягнутими мертвою біловатою плівкою. «Що з ним?» – запитав я. «Не знаю», – сказав Роман. «Здох, як бачиш». «Звідки в тебе папуга?» «Сам дивуюся», – відповів Роман. «Може він штучний?» – припустив я. «Та ні, папуга як папуга Знову, напевне, Вітько на умклайдеців. Ми схилилися над папугою і почали уважно його розглядати. На чорній підтягнутій лапці він мав кільце. Фотон, прочитав Роман, і ще якісь цифри 190573. Так. сказав ззаду знайомий голос. Ми обернулися і підтяглись. Добрий день. привітав Уянус, підходячи до стола. Він вийшов із дверей своєї лабораторії у глибині кімнати і вигляд у нього був якийсь стомлений і дуже сумний. «Добрий день, Янос Ополеєктовичу!» – сказали хором, з усією можливою шанобливістю. Янос побачив папугу і ще раз сказав. «Так». Він узяв птаха в руки, дуже обережно й ніжно, попестив його яскраво червоний чубчик і тихо промовив. «Чого ж це ти, фотончику?» Він хотів сказати ще щось, та поглянув на нас і промовчав. Ми стояли поряд і дивилися, як він по-старечному повільно пройшов до дальнього кута лабораторії, відчинив дверцята електричної печі та опустив туди зелений трупик. «Романе Петровичу», – сказав він, – «будьте люб'язні, увімкніть, будь ласка, рубильник». Роман увімкнув. У нього був такий вигляд, немов його осяяла надзвичайна думка. У Яну спонуривши голову, постояв трохи над піччю, старано вишкріп гарячий попіл і, відчинивши квартирку, висипав його на вітер. Він якийсь час дивився у вікно, потім сказав Романові – що чекає його в себе через півгодини, і пішов. «Дивно», – сказав Роман, дивлячись йому вслід. «Що дивно?» – запитав я. «Все дивно», – сказав Роман. Мені теж здавалося дивною і поява цього мертвого зеленого папуги, вочевидь так добре відомого Янусові Пулейктовичу, і якась аж надто незвична церемонія вогняного поховання з розвіюванням попелу за вітром. Але мені хотілося розповісти про подорож до описуваного майбутнього, і я почав розповідати. Роман слухав у край розгублено, дивився на мене чужим поглядом, не впопадкивав, а потім, раптом сказавши, продовжує, продовжує, слухаю. Поліз під стіл, витяг звідти кошик для сміття і почав порпатися у зім'ятому папері та уривках магнітофонної стрічки. Коли я закінчив розповідати, він запитав А цей сідловий не намагався подорожувати до описуваного сьогодення. Як на мене, це було б значно кумедніше. Поки я обдумував цю пропозицію і радів з романової дотепності, він. Перевернув кошик і висипав його в міст на підлогу. «О чому річ?» – запитав я. Дисертацію загубив. «Ти розумієш, Сашку, сказав він, дивлячись на мене невидющими очима. «Дивовижна історія. Вчора я чистив піч і знайшов у ній обгоріле зелене перо. Я викинув його в кошик, а сьогодні його тут немає. Чи є перо?» – запитав я. «Ти розумієш, зелені пташині пера в наших широтах трапляються вкрай рідко, а папуга, якого щойно спалили, був зеленим. Що за дурниця сказав я. Ти ж знайшов перо вчора. У тому й річ, підтвердив Роман, збираючи сміття назад у кошик.